Bueno, eh, dagoeneko gure gonbidatua daukagu ya ge geure ondoan berrizarko musika eskolako programazioari buelta eh, bat ematea edo birpazatzea eh, marchoa, bueno, pues eh, musika esblai eh, izango dugu berrizarko osoa eh, musika eskolari esker eta honetarako eh, musika eskolako susendaria daukagu Enrico Rubinez, eh, gunon Enrico Ay, Bueno, bueno eh, badugu marcho potente bat eta e, aurrean e, jardu josita, e, atxo bertan, hasi zen e, piano audizio bat, e, eta, bueno, kontaiguzu hortik, e, hasita, e, zer duzu, eprez, e, iabete honetarako. Bueno, ba, iabete, iabete honetan astendira entzunaldiak, uh -huh. e, musikaskolak anturatu eta dia sokaz anturaturako entzunaldiak, uh -huh. Salbu igual tresna batzuk igual ikasle gutxiko dauzkattenak hoiek elkartzen da beste tresna batzueke egiteko uhum. pixkat kontzertu moldatugo bat. Eta denak martxoan izango dira. Me hasi ziranazozuk esan bezala, martxo guztian zehar, Salgu egun pare bat libre galitzen dianak, egunero-gunero entzunaldiak egunero, egun dian, e, aretoan. Gehienak zazpitan izango izango dialarik, baino batzuk, batzuk seitarretan hasiko dira ere. Uh -huh. bai. Atxoko saioa lehen, lehena izan zen, eta izan zen, e, Kontaigu guzu pizka nola egon zen jende aldetik, eta e, e, e, e, musika aldetik ere, kontaigu guzu pizka bat. Bueno, atzoko apianokoa izan zen... Uh -huh. eh, e, Piška berez izan zan, ze behaiek antolatu zuten kontzartu bat, etza makarri musika ba eta... E, irudiez launduta ah, zegoen, pantalla batekin, proiektorekin da hori, uh -huh. ez, e, ikustezien irudiak zeuden erlaziona duta, e, sonatezuen musikarekin batera, eta uh -huh. nahi kobrezia izan zan. Aha, uh -huh. a veraz, e, ara joa, e, joa joanen dena, ba, e, zera, e, espero desake nada, ez da bakarrik musika entzutea, ba, eta ere, iruri, irudiren bat, edo? Gauza da atzokoa berezia zen, lehenengoa uh -huh. zant, atzokoa berezia zen. Uh -huh. Gero, e... Entzunaldiak irakasle bakoitza montatzen dintu, uh -huh. behak e, ikusten duen bezala. Uh -huh. Askatasun guztia daukate irakasleak nahi duten egiteko. Uh -huh. e, batzuek ba, bakarri musika jorratzen dute, beste batzuek mm, piskataratago jutendia, uh -huh. irudiez laun uh -huh. dutat hori. E, derki. Eta gaur bertan, arratzaldeko zeitardietan ere, beste entzunaldi bat, dago, e, trompa eta trompetarena hain zuzen ere, ezta? Hala da bai, gaur uh -huh. trompa eta trompetaren e, txanda da. Sanbezela leno batzuetan elkartu egiten dira tresnak, zeren ikasle gutxi direnez, ba uh -huh. beste, beste tresnak batekin elkartzen dira bai. E, gero, ikusten dut, e, bi harbertan bada beste bate oboe eta, eta piano. Kasu horretan, e, igual oboe gutxiago daude lako elkartzen dira pianorekin? Hala, da bai, piano desiente da eskolan, orreatik daude hiru audizioetan banatuta, eh, pianoko ikaslei da daudelako eta hobeak gutxi dira. Orduan hobe hobearen entzunaldia bakarrik egiteko dauzkagun hiru, uste du, lau ikasle diar, beraiekin oso geratu, geratuko lirateko orratik elkartzen dira pianoko, uh -huh. pianojolentzako. E, gero martxuak e, Amalau, e, ostilalarekin Akorde hoi eta e, Trikitriza e, Trikitrizen txanda izan Akordeoia trikitriza eta bajua e, eh? uh -huh. Irakazleberdina da Ematen duena hiru asignaturak uh -huh. Horregatik e, egun horretan elkasten dira Iru Tresnak e, Horretaz gaine ere Akordioi taldea Auspoberri taldeare Audizio uh -huh. horretan hongo da presente bai Eta hurrengo Astean, e, klarinete Esta guitarra en chanda Obrida ¿Clar uh -huh. ¿Eh? La idea de la guitarra eléctrica Irak es la berriñada José Alberto Lara que me ha dicho uh -huh. Ajá esta... Horregatik ere biak elkarrekin daudegun berrean bai. Earki. Eh dugu e, datorren eh astean eh ze txirularekin e, ze, zenolako eh harrera izan du searkako txirula eh musika ikasolan. Bai, ikasle diseentego. Uh -huh. Bai, ikasle diseentego ta ta aurre dijo antresnabada uh -huh. bai. Arazorik gabe bai. Eta saxofoni audizioa ere aurki dezakego eh martxoak eh martxoaren 21ean bai. Bai, hala uh -huh. da bai. Eh, bueno, se jarraitzen dugu txistu tromboi e, bibolin, e, eta bibolin eta abarreko instrumentuak, baina zu kontatuko ditugu hobeki, eh, zen bueno, eh, diren eh, e, gainerako e, musika tresnak, Enriko. Bueno, ba gelditzen dira txistua eta tromoia, zuko bezala, egun berean egin dutela, martxoaren 24 lauean ondoren bibolinean audizi izango da martxoaren 25 bostean Eta goitesean perkusio eta bateria izango ditugu. Aha. Gero, hogeita zazpian gitarrako guitarra, audizioa, hogeita bai. zortzian beste pianoko audizio bat, Eta bukatzeko, martxoako ditamaikan, gitarra audizioa berriro ere. Gitarra ikasleak ere kopuru desentea dauka eskolan, horregatik antzen dira bi audizioetan. Uhum. Eta eh, programazio honetan badago saio berezi bat eh, antzerkia, ainzutzen ere, eh, musika tresnak aukeratzeko laguntzen duena, ezta?, Bueno, antzerkia baino gehiago, izango da kontzertutxo bat, eta izango dena da eh, joko dute kontzertu, gu dauzkagun, tresna bako dauzkagun ikasle gaztenetarikoa, uh -huh. eta zuzenduta ongo da, datoron urtean tresna ukeratzen duten umeheri. Uh -huh. Orduan, gartutasone bilatzen da. E, zazpi urteko ume bat, tresna batek, eh, hotzen, uh -huh. bat jotzen, beste 6 urteko ume bat, ikusi dezen behakei alko lukela, ez? Gartzen uh -huh. mani baduzu, goi urteko ume bat, Ya, ja, o ogoi urteko gazte bat uh -huh. ongi jotzen dula, basatu, ba, orre jotzen du, bai, ni ezin ez dut iritsi, baina jartzen bali modu zu 7 urteko, 7 urte, 8 e, bat gertutasunoi sentitzen dute umeak, bai. Eh, ari. Eh, Enriko hemen di gutzira matrikulazio kanpaina, ez bai sai. Ba, da maiatzak bukaeran ekaina sieran. Mm. Bai. Aha. Eta orretan. Eh, bueno, kontago suo piskabant eh nolakoa den e, gaur egungo marcha musika eskolan? Ba, gaur egungo marcha Egia esan gure gure aldetik oso potente gabiltz, oso gogotsu gabiltz musika erakusten, bultzatu behar dugu erribuzia musika ikastera edo kulturizatzea nola baita esan da, igualzai musika, igualzai zer, nire kasuan interes gehiadokat musika eskola egote tortze madira, ez. Hegia san gure ore hribatek daukan armarik boteretsuenak kultura da eta eta horta zaporetzatu dugu. Uh -huh. Ain zuzen ere Jose German, ibili e, zen hemendik e, iraian, e, bueno, erretiratu zelako bai. eta ain zuzen ere hori bera aipatu zuen eta bueno, pues, kontatu zigon bere ikuspuntutik e, nola aldatu den e, Bernezarko musika eskola eta kontatu guzu zure ikuspuntutik e, nola aldatu den e, musika eskola. Bueno, bera kontatzen zuen e, bere Kano, bera, e, bere perspektiba luzeagoa daukeni e, baina eh? Iakin ¿Eh? ya, bai. <risa> Asi zen bajera batean, nola, e, pues e, baliabide gutxekin, da hula. Eta orain, ya, e, musika eskola potente daukagu, eta, bueno, pues, oso txukun, entzunaretoa berritua, eta, Vai. bueno, zure ikuskuntua, e, nola, ikusten duzu berreaz darko musika eskola. Bai, iazan, medio aldetik e, gero eta obea dijoa, musika eskola, bai, medio informatikoki, baitare tresnen aldetik, ikaslego... Be, maia, ose, ikasleko kopuroa mantentzen ari da nahizta, nahizta dauzkaun denbola aldia dauzkaun uh -huh. mantentzen ari da eta gure intentzioa da ikasleko puru hori gora jutea uh -huh. irakaslekoa nahiko estable dago oain Jose Jarmanen jubilazioen ondorez ba, beak irutresne matezitunez Iru irakasle kontratutu bar izan dia, gula, derrepente izan da piskaz zuztukoa, baina bestetik eh, irakasle guan eko estable dago, eta uh -huh. gugatik eh, gogotxua gitsa. Uh -huh. Ederki, Henriko joan saigu e, hastia, e, utxi berdugu momentuz, blazer vale. handia izan da, zurekin konpartitzean minutu hauek eskerrik asko, naino atortzegatik. Eskerrik asko zuen, koma hiperaketik.